Plaça de Nou. Què tal? Bona tarda, benvinguts una setmana més al Plaça Nou, el programa que cada setmana parla de castells a Ràdio Mollet, al 96.3 de l'FM, i on cada dilluns, eh, durant una horeta, entre les 8 i les 9, eh, us parlem de l'activitat de la nostra colla, dels castellers de Mollet, i de, la... de les notícies del món casteller. Uh, avui sí que podem parlar de castells, de, per, primera, per primera vegada de la temporada vam, vam estrenar les camises, alguns fins i tot van camisa nova, i ahir al, a l'actuació a la Fira del Destorb, amb una, una plaça Prat de la Riba amb, amb molts colors, hi havia, hi havia quatre colles, i totes eh, les terrasses de, de bar que hi ha a la plaça estaven, estaven plenes. I ahir doncs, vam poder descarregar tres castells, que és el nostre objectiu a l'actuació d'ahir. D'això en parlarem més, en, més endavant. I, I parlarem també de les eh, primeres actuacions del, del món casteller, que ahir diumenge va haver-hi haver unes quantes. Eh, començarem, com sempre, presentant l'equip que avui fa el programa. Avui només tinc, tinc presentació de, a la meva esquerra, perquè la, a l'esquerra de la meva esquerra, que és el Juan de De Moment encara no ha arribat. Però arribarà, no? imagino això, no, diuen, no, això, no, diuen, això diuen les males llengües. a mi no m'ha de que no vindria <laughs> doncs eh, presentem els que sí que som aquí eh, els, ja, ja l'heu sentit, al Roger Parera què tal, bona tarda molt bona tarda vespre a tothom content de, després de la primera actuació? molt content molt content. cansat mm. també però molt content mm. doncs li farem la mateixa pregunta al, al, al cap de coll al Rubén Bárcena que també el tenim aquí què tal? Hola, bona tarda també content de com va anar sí, sí, l'actuació ahir? Sí, la veritat és que està molt contenta de l'actuació també dels castells i de l'ambient a plaça. Mm. Molt bé. I continuant la, la roda, tenim a l'Àngels a Travessa, que la setmana passada ja va venir, o sigui que potser mm. li hem de reservar un lloc a, a l'equip de, del programa. Ja, est, perquè... ja està fent en habitual i tot. Bon vespre i la segona pregunta no. <ríe> moment, ja, no. Ja fa temps que ens diuen que aquí falta una veu de dona. Bueno. Jo, jo ho deixo unat. Amb, amb el Juan de Noval? No, no, diguem-ne que no. Juan de... Veu de dona no, no, no gaire, diguem-ne. No cola. Digue'm no cola. Eh? No cola com veu de dona. Bueno, tu també tens bones sensacions després de l'actuació d'ahir? Sí, hi havia nervis, perquè era la primera, però jo crec que tothom va sortir molt content de plaça. Uh -huh. Doncs eh, d'això es tracta, d'anar fent eh, actuacions, que surti tot, que no hagin de, de desmuntar cap castell, sobretot que no caiguem. I, i, I més, a partir d'aquí, doncs, fer una, un, unes bones actuacions que, que torni la, la confiança a la gent que sembla que, que no estava el 100% convençut a principi de temporada, mm. doncs, és, és el que es tracta, no?, d'anar treballant i, i, i animant a la gent de que, de que la cosa va, va, va bé, que roda i que, i que tirem cap amunt. Correcte, no, totalment d'acord amb això. Doncs, eh, per eh, que la cosa rodi, que tiri cap amunt, el més important és venir a assajar. Per tant, hem a recordar els horaris d'assaig. <coughs> Recordem tots els dimarts, de 8 a 10 del vespre, i tots els divendres, de 9 a 11. Tots els ajasos eh, són al centre Civi Clera, al carrer Cervantes 19-23, o al carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. No és que, són, no és que siguin dos locals diferents, <coughs> és que hi ha dues maneres d'entrar per la porta davant, pel carrer Cervantes, o per la porta del, del pati, al carrer Ferrocarril. Encara, des d'aquesta setmana ens han obert com un passeig allà al carrer Ferrocarril. Sí, sí, ara ja l'han acabat i ha quedat ben maco. Mm -hmm. L'únic que queda... <coughs> un, si, si ja no sobraven llocs per aparcar, doncs la reforma que han fet al carrer, aquella, en, encara hi ha menys llocs. Encara n'hi en ha menys, però sí, bé, bueno, sí. és, és, és el que tenim. Eh, anem a recordar també les classes de l'Escola de Gralles, que aviam si dintre de poc podem dir les classes de l'Escola de Gralles i Tabals, perquè tenim una canalla tabalera entusiasta que ahir ho va demostrar en el, en el primer Cercavila. A part dels tabalers adults habituals, doncs teníem, teníem els tabalers júnior, per dir-ho d'alguna manera. Doncs els divendres, a partir de les 7 de la tarda, ja... També al centre Civil Lera i a les classes dels dos grups de, de gralles. Uh, recordem també les reunions de, dels equips de treball de, de la colla, de la Junta i de la Tècnica. Totes les reunions de Junta són cada dos, cada dos dijous, a partir de les 8 fins a les 10 o 11 del vespre, i les reunions de tècnica són tots els divendres de 8 a 9, una horeta abans de l'assaig. Uh, anem a recordar també els telèfons per posar-se en contacte amb la colla. En el fixa, el 93 579 41 16 i el telèfon mòbil, el 615 384 482. Uh, recordarem també la nostra pàgina web, que és 3w.castler www.castellersdemollet.cat i si ens voleu adreçar un correu electrònic ho podeu fer a la nostra adreça, que és info arroba uh, Si voleu participar directe al programa d'avui, que se senti la, la vostra veu a... A la ràdio teniu el telèfon directe de Ràdio Mollet, que és el 93 570 68 66. Igual que la setmana passada vam tenir trucada, aviam si aquesta setmana... Amb... A, veure, a veure si som la flauta. Bueno, en aquest cas, el telèfon. Sí, ens truca algú per explicar-nos no sé el que, el que vulgui, sobretot eh, algú dels que ahir es va estrenar... Doncs, que que ens comenti les seves sensacions i si no, no vol fer en directe perquè no se senti la seva veu a la ràdio doncs ho pot fer deixant un missatge al nostre Facebook o al nostre Twitter que ja el Roger ja té aquí. aquí jo el no. tenim obert, l'adreça de Facebook de, del nostre compte de, és www.facebook.com barra castellers de Mollet i al nostre Twitter amb usuari casteller Mollet. Ens queda de recordar l'emissió del programa que s'emet en directe cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molleta 96.3 de l'FM i la repetició en dissabte de 11.30 a 12.30 del matí i també podeu sentir el programa mitjançant el nostre podcast, que és la, la gravació del programa que pengem eh, al nostre Facebook, al Twitter i també al, a la nostra pàgina web. Doncs, eh, acabades les presentacions, entrarem en matèria parlant de les coses de casa. Bé, doncs... Eh comencem parlant de, de les coses de casa i abans de, de comentar com van anar l'actuació, la, doncs, eh, anem a fer una valoració de primer com van anar els assajos de la setmana passada, començant pel de dimarts. Això... O, com que ten, Tenim el cap de coll ens pot fer una, una valoració de com. com... Bueno, Aquestaa setmana els assajos anven molt encarats a, a l'actuació com els, les setmanes que tenim actuació el diumenge. I eh, bueno, hem ha estat provat les proves que, que anaven. S'ha fet algun canvi que no s'havia provat a, a Saig, però perquè era un canvi perquè havíem provat a Saig havíem vist el que fallava Saig. Mm. Hem anat amb uns castells que, que ja a l'Asaig es veien que que els teníem. Mm. El divendres es va fer un, un, un efecte crida per part del, del Twitter de, de la colla. Això... Què va sortir, una, de la reunió de junta o com, com va ser? Bé, bueno, realment va sortir uns dies abans, el març abans, amb el cap de colla, vam estar comentant la, la idea d'intentar fer alguna crida i llavors, bé, bueno, jo comentant la idea, doncs ens va córrer això, no?, de posar... De dir, si som més a x persones d'assaig, doncs beguda gratis, no? Uh, o es va comentar amb la Junta, la Junta també va veure-ho perfecte, llavors, doncs, divendres al matí vam fer la crida via Facebook i via Twitter de si eren més de 60 persones d'assaig, doncs hi hauria veu de veure gratis al la mitja part, i, bueno, no ho sé, potser, potser ens haurem de plantejar fer-ho cada divendres, perquè va ser un èxit, veure més de 60, quasi, quasi 70, bueno, sí, 70 persones d'assaig, llavors, doncs, ve bé, bé, molt bé, la veritat. És que per aquesta part, evidentment, també era divendres abans d'actuació, amb la qual sempre et garanteix que ve molta més gent. Uh -huh. uh, però, bueno, sinó més, no és un al·licient, no? I a més, bueno, hi havia ganes també d'actuar, sí, sí, etcètera, havia... no? Però, a més, amb, amb la participació de, de la gent, quan ve més gent, doncs sempre és més fàcil fer, fer, fer les proves. Es pot fer eh, la, la, la prova del tronc net cada dia diumenge uh -huh. i després també es pot provar la pinya i agafar uh -huh. agafar els castells en baixos. Sí, sí, tant. No, tot això doncs, va anar molt bé perquè es de poder fer totes les proves que es volien fer, crec jo. Sí, hem fer tot el que teníem plantejat a la tècnica de, de fer assaig, ho hem fer. Sí que potser vam acabar un amic de 10 minutets més tard de, de lo normal, però era mm. també per acabar de, de polir les, les proves que volíem fer. I sí, sobretot el que hi hagi molta gent, va molt bé per poder tancar pinyes, perquè normalment la gent de tronc acostuma, acostuma a, ser més, a venir més Sempre ens falta molta gent de, del segon, tercer cordó, que potser no veuen que tenen el seu lloc també també a la colla i a ells hi, hi, hi manca més l'assistència. La, Però són molt importants, perquè si no hi som tots, no, no podem assajar bé. Llavors, mm. també cal que tota aquesta gent que, que no és tan, tan constant, que, que els dies d'abans d'actuació et vingui, doncs pues, pues, clar, soluciona molt l'assaig i, i gràcies a això després es, tiren, es fan actuacions com com la d'aquest diumenge. Mm. No, per això. Sí, sí. Jo totalment, Total, totalment d'acord, vull totalment dir... Totalment d'acord. <ríe> sí, sí, sí. No, no, realment l'assaig de divendres va anar molt bé mm. en quant a gent i en quant a les proves que es van fer. Mm. La veritat és que... Part... Esperem que aquest divendres siguem els mateixos, nombre de persones, i es puguin fer les mateixes proves. Jo ho pararem milions, que bé, si és veritat. <ríe> bé, doncs... Eh, comentarem també que ja van, van arribar les camises noves amb el ah, nou, sí? del nou proveïdor. I la veritat és que es notava. La, <laughs> la diferència la... de color. Bé, bueno, a veure, tampoc és gaire diferent, eh? però sí que és cert que era un color més viu, potser. Mm. Bé, bueno, a veure, no sé, la impressió que tinc almenys de... Realment, qui estrenava camisa aquest dimensi eren tres persones... Eh, noves de la colla, diguem-ne que s'han inscrit. És cert que hi havia unes quantes persones que també van aprofitar i se la van canviar. Van fer canvi. Van fer canvi d'una talla per una altra. I hi persones que la van pagar i van dir, jo vull una camisa nova i la pago. Jo vaig ser un d'aquests, per exemple. I, I la veritat és que jo, per la meva part, molt bé. Vaig comentar-ho també amb dues altres persones i també la veritat és que molt bé. Molt còmoda Uh -huh. eh, no suaves, o sigui, hi havia la por aquesta de ser un pèl més bruixuda. Sí, és que dóna la impressió aquesta, de que és més, és més forta, uh -huh. però també dóna la impressió de que per diades amb calor que... Doncs pues no, no, precisament eh, vaig comentar-ho amb en que va dir, Hosti, home, a l'acabar, eh, l'actuació, va dir, es que no", o sigui, dona la sensació, però que no he suat. Uh -huh. I segurament amb la que jo tenia abans sí que hagués suat. Llavors, bueno... bueno potser Toni necessita un pis més per suar. Potser sí, potser necessita un pis més, qui sap. <laughs> Però en tot cas, bueno, no sé, jo estic molt content del resultat d'aquestes camises, evidentment podem fer propaganda, no?, les va fer fet al País.cat, que és una gent que les, la veritat és que hem quedat molt contents, i també les faixes noves, també hi ha gent que estrenava faixes noves, que també estan molt bé. I bé, des d'aquí, doncs perfecte. I és una cosa menys. La veritat és que teníem la por que ja ens havíem quedat sense tela i, i què faríem i el, sobretot el tema del color també ens espantava una miqueta uh -huh. perquè és un color especial al nostre sí, sí. i la veritat és que l'ha ha, ha clavat, han clavat el color. Per aquesta part, la veritat és que molt contents. Molt bé, i ja que continuem parlant de, de novetats eh, en el vestuari de la colla, la setmana passada en el programa ja vam confirmar que que es farien més polars. De... Ah, sí. sí també es... es va confirmar que amb el mateix proveïdor que el van fer fa quatre anys, doncs, eh, que hi han trobat... Eh, bueno, que... Que tenim el, la mateixa tela el mateix color verde oasis que sí sí el color del verde oasis no per la gent que no esgiving per la poca gent que no va venir a l'assaig divendres si estigui escoltant-nos que sàpiga pica doncs que a la pau hi ha un llistat de, de, hi ha un llistat d'actuacionslligammne però perquè la gent s'inscrigui per tothom qui vulgui polar mm -hmm. evidentment no no demanaem els números justos, però si sí és per fer una miqueta de previsió de números i de, i de mides de talles. Mm -hmm. a partir d'aquí doncs eh. Tothom qui vulgui, que en les següents dos, tres setmanes s'inscrigui, perquè la idea és, al finals de març, llançar la, la comanda a l'empresa. Uh -huh. I pel que fa al preu, evidentment, encara no està acabat de tancar, però pels socis costa, serà preu de cost, evidentment, el, el que ens costi a nosaltres, però calculem que ens costarà entre 15 i 20 euros. Uh -huh. Evidentment, després se li sumarà una miqueta més pels no socis, no? Però el preu rondarà els 15 a 18 euros, calculo jo. No 20, però sí uh -huh. entre 15, 17, 18 depenent del mm. número de, de polars que, que acabem comprant. Mm. Després, si vols, et dic el que, si ja, que ens va costar fa quatre anys. Sí, sí, sí, sí, sí sí sí sí sí la factura ens la va donar i, en principi, els preus ens va dir que ens els intentaria mantenir, però quan li fem la comanda serà quan ens digui realment quan, mm. quan, quan costa. No? Bé, bueno, la veritat és que molt contents, perquè hi havia aquell debat també dins de la COI, dins de la Junta, de què faríem si, si anem a una cosa més més... Eh, que es pugui comprar color negre, bàsicament, vale? no. que sigui més fàcil després tornar a fer una retirada, però es va plantejar i es va veure pues, que ja que teníem el proveïdor que podíem fer el mateix color i el mateix, el mateix disseny, doncs, doncs que oferíem amb, amb, bueno, amb el proveïdor que ens ha fet fa quatre anys els polars. Clar, mm -hmm. la és una... Sí que ets un color cridaner, però que una de les coses que, que et comentàvem és que quan tu veus 100 persones d'aquest color verd en cridaner t'hi fixes, no? Si veus 100 persones a negre no t'hi fixes tant. Llavors, sí, bueno, és maco, no?, també que se'ns vegi. Bueno, si són 100 persones, sí, sí que et fixes. Eh? <laughs> si veus 100 persones baixant de l'autocar de Mollet, estaria <laughs> molt, molt bé. També fixes, fixes. fixes. No, però en tot cas, el color és cridaner i se semblar més el nostre color. A mi, jo personalment, a mi el tema del el que dèiem, no, de la sudadera negra, a mi també m'agrada. Però, clar, tenint en compte que ja mitja colla té polars, doncs que l'altra mitja, doncs ara tingui una altra cosa, doncs, bueno, volíem aprofitar i també que tothom tingués polars. No? Si més endavant es volen fer sucederes o algun altre tipus de, de jerseis o coses més primes, mm. doncs, i, doncs està, està plantejat, eh? I segurament mm. més endavant també és miara. Però, bueno, si més no el té mals polars, doncs això. Tothom bueno, qui mi... vulgui que s'inscrigui... A mi per color m'agradaria el color de la camisa. Hauria bueno, estat clar. també un, un punt... Però bueno, crec que és bastant difícil de trobar, no?, aquest color. Sí, sí, aquest sí. color està fet a mida, vull dir... Sí, sí, jo me'n recordo quan van fer els polars aquests fa quatre anys, la de voltes que van donar miren diferents proveïdors i no, no hi va haver manera de, de trobar el color de la camisa per fer, per fer un polar. M'imagino que és, la, la camisa sí que es pot tintar, perquè la, la, aquest proveïdor ha fet el peix ens ha tintat la camisa, o sigui, ells agafen tela blanca i, i la tinten. Però clar, tela polar m'imagino que es pot tintar, perquè evidentment és, és aquest color i punto, no? Però bueno, en tot cas, s'assembla bastant, eh? Vull dir, tot i que sí que és molt més cridaner, però bueno, si més no, s'assembla una migueta. Aquest verde oasis que comentàvem l'altre dia. Bé, doncs, com, com deia el Juan de l'altadia, per fer broma, ara, ara que arriba el bon temps, ara que, que arriba la calor, tindrem polars, no? Tindrem polars. Bueno, la idea és tenir-los a finals d'abril, a veure si és possible, mm. depèn del termini d'entrega. Bueno, a l'abril, de vegades, també et poses una jaqueteta, no? I està uh -huh. bé, no? Pues, bueno. uh -huh. Sí, més no, a partir del setembre-octubre, que torna a fer fred i així l'estrenaran. Molt bé. Doncs eh, no sé si recorda alguna cosa més, nota de servei, recordatori del pagament de les quotes de soci del 2014. Sí, això sí, sisplau. <fixi> Recordem tots l'assaig, els assaigs els dimarts i el divendres, el Ferran pagar la quota de soci. Recordem que aquest any són 15 euros, important perquè la idea és a finals de març haver bueno, el 99% de persones que hagi pagat a finals de març. Mm. També, si algú ho encara hi ha la possibilitat sí. d'afegir-se el, el fitxer dels que tenen la, la quota domiciliada. Correcte, encara hi ha oportunitat de fer-ho. Mm. Sí, sí, sí. Fins a finals de març. La idea és a finals de març, a veure si podem, doncs, tancar ja aquest tema i, i res, dedicar-nos a una altra cosa. Mm. Doncs eh, ara ja sí que anem a parlar de, de l'actuació, primera actuació de la temporada, amb motiu de la fira del Destorp, on eh, vam actuar acompanyats dels Minyons de Terrassa, que era potser la, la colla que, que cridava més, més l'atenció, uh -huh. i eh, els castellers de Sant Feliu i els eh, castellers de Viladacans. Eh, vam sortir de l'Era, en Cercavila... Eh, van venir tres de les quatre colles. Minyons no, no van passar per l'era. Ja ens van dir que no, eh? ja ens havien mm. informat de que, no, que no vindrien a l'era. Mm. Doncs, eh, bueno, animadament vam sortir puntuals amb, amb la policia obrint-nos camí. La veritat és que vam bastant puntuals. La idea era sortir a les 11 i quart. Em sortir a les 11 i 20. Vull dir que són mm. cinc minuts i vam arribar a plaça a les 11 menys quart o algo cosa així, recordo. Em mm. Vull dir que vam arribar a prou... Bé, bueno, en quant al temps, la veritat és que vam fer bastant bé. Vam agafar l'actuació, la, a tres quarts de dues i ja estava sent quatre colles, a tres quarts de dues, amb una hora de tres quarts ja l'havíem tancada, vull dir que també, en quant al mm. temps, bastant bé, bastant bé. Mm. Doncs eh, un, un, un Cercavila que també va ser l'estrena eh, pel, pel grup de de gralles que el, el segon grup el que és a les, a les 8 que van fer el seu, el seu primer Sarkavila i també doncs, es, van, es van estrenar els, els tabalers nous. Mm -hmm. Van poder fer eh, pràcticament tot el, el repertori que teníem, que teníem previst i van, van baixar per, eh, pel carrer eh, Viarronda vam girar cap a, cap a la Rambla i van baixar tot a la Rambla fins al, fins al carrer Barcelona i pràcticament han llançat una peça amb una altra, després les altres colles també anaven per la seva banda tocant el, les seves peces. I la veritat és que va ser, a, mi, a mi va ser ràpid, va, ser, va quedar maco, va haver, hi havia molta gent, tant nostra com de, de les altres colles, i, i feia goig, la veritat, feia goig veure el Cercavila per tota la Rambla. La veritat és que bueno, la idea és fer-ho a totes les actuacions, una muieta almenys eh a les a les 5 o 6 que tenim, doncs fer-ho des de diferents punts, ara ho hem fet des de l'ERA, i a la segona actuació doncs mm -hmm. ja és assí ja des de des d'on de no fem. Mm -hmm. No, la veritat és una, una manera de de rossagar, pot ser que, amb, seguint aquest cerca vila, doncs hi hagi gent que no no que hi ha una actuació castellera el diumenge a la ciutat i que veien doncs a fegegi al el... mm -hmm. El grup que va capables. Com a mínim despertem els veïns, que ja era hora també. Que ja va bé. És una cosa que se'n diu les matinades, que és per això, per despertar la gent. Igualment em sembla que és un pèl més aviat. Sí, sí, acostum a ser sobre les 8 del matí, més o menys. A veure si algun dia fem això de les matinades. Ja fa que no ho fem. Jo recordo que abans s'havia fet en alguna viada, el diumenge de viada, el grup de gralles anant anar a buscar canalla i, el, i, i gent d'algun casteller que, que els anava més o menys amb la, amb la ruta, però ja, ja, fa, ja fa uns quants anys que no, que no es fan. A veure si tornem a fer aquest any. A veure si, ens a veure si anem als, als orelles i ho fan aquest any, que serà, serà maco. Home, maco és, el que passa és que segons com diumenge a les 8 del matí que se presentin allà a replà de casa, una gràcia en un tabalpa, segons quin, segons quin bloc de, de pisos... Ah, no, així segur que ens conèixeran i sabran qui som. Bé, doncs eh, eh, entrarem després en, en detalls de com van anar els castells. eh Direm ara, a, a la primera part, el, el resultat. dels castells que, que van fer les diferents colles, nosaltres... Vam començar amb el pilar de 4, després en primera ronda vam fer el 4 de 6, en segona ronda vam descarregar el 3 de 6, en tercera ronda el 4 de 6 amb agulla i vam acabar amb un pilar de 4 aixecat per sota. Per la seva banda, els minyons de Terrassa, que venien, sobretot, eh, pel que vaig veure, a estrenar canalla. Sí, bueno, a estrenar una gent de tronc. Vam comentar mm -hmm. que tenien també gent de tronc. Sí. Bastant, bastant nova. Evidentment, en castells a 7, pots permetre-te el luxe, fins i tot de provar gent que no és titular, titular, no? Evidentment, mm. quan comences amb el castell de Botilla Nou ja, mm. ja poses de la gent més titular. Bueno, això parlaran de minyons, no? Sí, clar. No. Sí, sí. Vale, vale. sí, sí, nosaltres érem els titulars, titulars. Sí, sí, no, però bueno, minyons sí, sí, que, sí que hi havia titulars, a, crec, més o menys hi havia un, com a mínim un titular a cada, a cada pis. No, això segur, no, això sí, segur. segur. Els minyons van començar amb aquest pila, amb el pilar de 4, van fer 4 de 7 amb agulla, 7 de 7, 5 de 7 i van acabar amb un vanó de 5. Els castellers de Sant Feliu van fer pilar de 4, 3 de 6, 4 de 6, 3 de 6 amb agulla i pilar de 4 aixecat per sota. I per la seva banda, els castellers de Viladecans van fer pilar de 4, 3 de 6, un intent desmuntat de 4 de 6 i a partir d'aquí ja van renunciar a fer castells i van eh, descarregar un pilar de 4 al, a la ronda de, de piles de comiat. Realment, el 4-6 amb aquest de Viladecans va ser una llàstima. Perquè, mm. bueno, jo estava a la pinya, potser no vaig veure què que hi ha passat, però a nivell de dosos tampoc, ai, de segon, de, de, de tronc, diguem-ne, no, no es veia pas malament. Però, bueno, una llàstima. Mm. Doncs, eh, eh, no sé, comentar les sensacions que, que tenim... Eh, la intenció era això, descarregar tres castells i de manera solvent. I jo penso que ho vam, ho vam aconseguir de, de manera sobrada. Bueno, ja havia molts de, molts de nervis, sobretot a, a el 4 de 6, però ja ens hem plantejat des de la tècnica una actuació molt... assegurar molt, a, uh -huh. estrenar al mínim i... i bueno, i donar aquesta seguretat i tornar a tenir una mica... a la, la, que la colla vegi que, que realment tenim els castells. Mm. Que, que no cal dir que que estem bé. Mm. Que comencem una, una temporada amb els, amb els tres castells, ja sé, les tres rondes que, que hem de fer a, mm. a plaça. Ja després ja ja anirem avançant la temporada, doncs eh treballant més les estructures i doncs eh més, més, més varietat de castells i si podem pujar de, de, de, a l'alçada dels castells doncs això ja, ja es veurà i dependrà de, sobretot de, de la feina que fem durant la temporada la feina de, de tots els castellers de la colla Estàs... Eh... No, no, no, res, res, ah, res. Vale, no que estava... Veig aquí mirant i no sé si ens han deixat algun... Algún comentari, no? algun comentari. Avui la gent està molt callada, eh? Sí. I mira que em surt venint d'una actuació i que hi haurien hi comentaris, anècdotes, opinions i aquí ningú, ningú parla, tu. Però, bueno, ja parlaran, ja. Mm -hmm. Doncs, eh, és que començar just a explicar els castells i d'aquí un minut hem de parar, tampoc sé... <laughs> en tot cas, mm. jo el que... Bueno, seguint una miqueta, me'cadèia el, el Rubén... A mi em molt l'actuació. És cert que en la primera 4-6 hi havia molts nervis, molts nervis, a, tota, a tant a pinyes com a tronc com a ganalla, i va ser com una deixada d'anar. Saps allò quan, quan acabes de fer esport que deixes anar tota l'adrenalina la i et quedes més relaxat i més tranquil, i ara dius, va, ara sí que ja anem, no? Realment el, el, el, el 3-6 jo, a nivell de pinyes, no vaig haver tants nervis, i el 4-6 em agulla ja personalment, eh? Vull dir, jo crec que va ser a menys a nivell de pinyes i a nivell del, del, del que notes allà baix, no? el millor dels tres, almenys, saps? I la gent de fora també va comentar que estava molt maco. Però, en tot cas, jo et això, que vam començar amb, amb el 4-6 molt nerviosos, però que, bueno, que acabava ja, bé, no? També vas estar nerviós perquè la et concentres més i et fa estar molt més per la feina. I realment es, es notava, es notava que la gent estava, tenia al cap que això havia d'anar bé, que la primera actuació s'havien d'escarar els tres castells i tothom anava amb un amb això. Molt bé, doncs eh, després continuem a la segona part, ara anem a fer el, la pausa, anem a posar una miqueta de música i avui hem traït una cançó de Filippo Landini que es diu Som com som. Som com som i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. Ei! Hey! les apostes no trobarem mai respostes però seguirem preguntant-nos i seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. Añorarem el passat, però no voldrem tornar enrere. Evitarem fer cap dracera, però no seguirem cap camí marcat. Escriurem més de mil cançons que mai cantarem a ningú. Les guardarem en un calaix. No va Som. Som contradictoris, som. Som miratge de blas, som. Som, som, som. Com som. Yes, i així seguirem Simpson. Yes, i així seguirem Simpson. Com som. Yes, i seguirem Simpson. Som. Com som. Yes, i així seguirem Simpson. Yes, i seguirem Simpson. Com som. Yes, i seguirem De qualse vot bé és. Wo oh. som. Com som I així seguirem sent.